А що тоді зробити? Я знав. Залишалося підійти і торкнутися його. І що? Він зрозуміє, що його ніхто не боїться? І втече? Але ж мене тільки від думки про це вже охоплював відчай. День минув непомітно, і за вікном уже смеркло. Не тямлячи, що роблю, я підвівся і вдягнув куртку. Здоровий глузд підказував, що не варто цього робити. Та ні, він не підказував, він кричав криком. Але я не слухав. Мною оволоділа якась одержимість божевільною думкою. І відчинивши двері, я вийшов на двір. Від безперервного сидіння за столом заклякли ноги. Після випитої кави крутилася голова та добряче гупало серце. Дійшовши до парку, я оглянувся. Чорна пляма розпливалася в пітьмі за кілька кроків від мене. Чи давно він плентався за мною? Навколо тиша. Небо геть чисто обсипане зорями. Повітря так приємно по весняному пахло. Я ступив уперед. Але він не позадкував, зберігаючи належну відстань. Пес залишався сидіти. Ще один крок. І... Ще. Тепер нас розділяли якихось два кроки. Він ніяк не реагував на моє наближення. Сидів, опустивши голову, і зараз пітьма не дала змоги бачити, як рухаються його боки. Скажено билося серце. Не треба було пити стільки кави. Пульсувало навіть у ямці під шиєю. Що далі? Я ще раз ступну. Тепер, простягши руку, я міг торкнутися його голови. І що знайде моя рука? Порожнечу? а потім він зникне? Чи, можливо, зникну я сам? Але лякало мене найбільше не це. Жах викликала думка, що моя рука відчує жорстку звалену шерсть, лобату голову, а потім дві діри, в які залазитимуть пальці. «Що там?» Якби це був сон, то тієї миті я мав би прокинутися з диким, несамовитим криком. Але я не спав. А наступної миті моя рука затріщить під його жовтими іклами. Цього вже не можна було витримати. Я розумів, що не спроможуся на цей короткий, можливо, фатальний рух. Іти назад... Виявилося значно важче. Аж так, що не вірилося, що вдасться. Але я зміг. І відчув, як він рушив за мною. Я зачинив двері і упав на ліжко. Ох, не треба було ніяких експериментів. Не варто витрачати зусиль. Не варто прискорювати часу. За кілька днів пес зробить це сам. І ось я сиджу і згадую цю страшну і водночас дивовижну історію, яка вже давно залишилася в минулому. Немає ні жаху, ні приреченості, ні чорного пса без очей. Замість нього біля мене сидить інший пес, сірої вовчої масті, точнісінько, як мій буран і очі в нього веселі й віддані. Він дивиться, як я чищу та змащую рушницю. І водночас йому сумно, адже зараз весна і до початку полювання ще дуже далеко. Він це розуміє. У садку цвітуть вишні. Легенький вітерець, теплий, майже літній. Між вишнями натягнутий мотузок – на якому струнка білява жінка розвішує випрану білизну? Це Світлана. Вітер роздуває її легеньку сукню, вона усміхається до мене. Поруч на траві насипана купа піску, а в якій грається дворічний карапуз, насипаючи пісок в іграшкову машинку. Господи, невже це наш? Здавалося, все було так недавно. Білі пелюстки з вишень, кружляючи, обсипаються на землю. По вулиці чути гуркіт машини, на подвір'я заходять люди, вдягнені у форму. Лише один у цивільному. Мені тицюють до рук якийсь папір. Що це за папір? Я ніяк не можу його прочитати, але відчуваю щось погане. Дехто з них заходить до хати. Вони виносять звідти речі, вантажать на машину. Що це означає? Вони беруть мою рушницю. Я нічого не розумію. Чомусь у мене таке відчуття, що я втратив її давно, дуже давно. А втім, її знаходять чужі люди у моїй хаті. Тоді чому її забирають? У мене ж повинен десь бути дозвіл Та ніхто не слухає Машина завантажена Везі це у... Каже той, що в цивільному І називає адресу Нащо? Адже я не збираюся туди переїздити Вони сідають у машину І ось уже нікого немає Але ні Один із них залишився той здоровий, що в цивільному. І в руках у нього моя рушниця. Він злісно посміхається і цілиться. Боже, він цілиться в Світлану. Я зриваюся з місця і не можу. Мене щось тримає. І він стріляє. Світлана падає на траву, а він цілиться в дитину. А я і далі не можу підвестися. І раптом мені стає зрозуміло, що мене тут немає, що я тільки спостерігаю за цим усім збоку і не можу нічого вдіяти. Він стріляє вдруге, я кричу, так як не кричав ніколи досі. Мене тут наче немає, але він чомусь чує мій крик. Він обертається і йде до мене. Тепер уже він поруч, він. І я. Він підіймає рушницю, але тут мій буран. Він гарчить і кидається на нього. Постріл! Собаку відкидає назад. Буран лежить на землі і не рухається.